قرآن مخترم عربون کو دمولانا لیا قطلیس سید دار دور ای تفسیر القرآن مدرسه دار القرآن کالو خان کې پسندوگر چین کی شیره با دی دمینای دو پتی ایسا تای اشادی سنت قیسد این سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان ایز دیمین چوک جنگیر رو صوابی پا پایدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو یا مخ کی صورت کې بیان شو آداب بیان شو د به رد به هي او شو اراض به شو نه صورت کې د به هي د عقیده رد کو مخه خود د عمل شو نه پدی صورت کې د به هي د عقیده رد کو چې هغه شبهات علی لزه که دی صورت پس یو ده یا این او مختی صورت؇ او دلال بیان شو پس باد توحید مختصر مختی صورت؇ دلال عقلی بیان شو پس باد توحید مختصر لدی صورت؇ دلال تفسیلی بیانو پس باد توحید زکا در صورتی دی صورت پس یو ده رور یا مخ کی صورت کې زکه دا صورت دې صورت په سيوځ راوړو دارنګ دی بل مخ کې صورت کې مثال د عمل د مشرک بیان شو مخ کې صورت کې مثال د عمل د مشرق بیان شو لدیجې کوم مثال د عمل د بیان او دریشته میاد کې وقد علمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا یی سید کې یان موږ کې سورۃ مثال د عمل د مشرک ندلته دریشته میاد کې مثال د عمل د مشرکو بیانوي ځکه دا سورته دی سورۃ پس یو دی راول یی هم وخت کې کې اخر آیت کې وي الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار خاص الله لرا اختیار د اسمانونو د زمه کوي هغه کې چي سي د الله دی د دې سورته دويمه ایت کوي دويمه ایت کوي الذي له ملك السماوات والارض الذي له ملك السماوات والارض اغل لا چې دغه قبضه کې اختيار د اسمانونو د ځکه دا سورته دی سورۃ بسیاو داراوړه یا هغه صورت کې سورته کې بیان شو دلش بهتمایت کې لا تجعلو دعا الرسول بینکم لا تجعلو دعا الرسول بینکم ک دوای بعضکم بعضو تاسو اوه زپیګمبرو بلنه په شان د بعضو د بعضو مګر زوي د دې کې بلکسم آداب عقیدہ کر کول بلک آداب ذکر کول چې پیغمبر باندې اعتراضات مکو زکه دا صورت دی صورت په سیاوځاراوړو خلاصره صورت په دې صورت کې مقاصد اربعه بیانې اګه سلور مقاصد او بیا شبهه ذکر کوي او داږي جوابات او په صورت کې درې ځایا داوود برکت دری زایا داور برکت آغاز کرکی اول اولایت کې که تبارک اللذی نزل الفرقان پا دریم زلبانده لسم آیت که تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرن او دریم زلبانده آخری رکوکی بیاز کرکی تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجن دا دری زایا داور برکت او بیا په مسالره برکاتو 15 دلیل عقلی په دی مسله چې دا د برکت نه پدی 15 دلیل عقلی بیانای دی د تریکې سره سوره الفرقان چې کوم دی دا روان دي اول کې دا وره برکت بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت چون کې هغه الله دې نزل الفرقان چې علی کې دې فرق کتاب على عبده بن غفل باندي ليكون در پاجه شي للعالمين فبار دخل كن زيره ير ور كون کي باقي دليل الذي الله ذاتي و بركاته سدوي ال ايطاء و نماءهم على خير دي توي بركات ال ايطاء و نماءهم على خير دعور كلي سر در ورنا ان الله تعالی مال <سؤال> اندر کو بے پدیدل برکت تم وایجو نتیوی برکت امال لڈریش الذی الله غ ذات الودار پکبز کدا مالک السماوات واتی باشی د اسمانون والارضی دزما کو ولم یتخذ انیدین ولیدن باولک وشان دا ولاد ولم یکل او انش دق الا لرا شریکون سو فیز دار فلملکی ببعد چاہے کی وخلق افدا کلدے کل شین هر یا سیدوه فقط دره او نه اندازه کلیده اغا تقدیره پا اندازه کلو سره الله داغی اندازه مقرکلیده او, او دو کسما ناچاری ده یا دا دنیا ناچاری ده او بل داخرت ده دا دنیا ناچاری په مال دولت سر ختم د داخرت ناچاری او پا قرآن سنه سر ختمید او پا مال دولت سره نه ختمید و اتخذو ادین اولدی من دونهی سیباد الله نه آل حتمت گارم دا اخلقونا چنیش پیدا کولشن یاسی دا و هم اخلقونا دی پیدا کلشوی دی دی خفل مختاج دی اللطنو و الای ملکونا او اختیار نلری لی انفسیم دا پارد اخفل زانو نو زورن نقصان لر کول و لا نفع آن رفید ای رسولو و الای ملکونا او اختیار نلری موتن دا مرگو و الا حیاتن نر پیدا کول و لا نر دوباره جون و شبهات فر ارسالات او داغي جوابات وقال الذين وايا کا فروج وجافراندي ان هاذا نري دا پیغمبر الايف کو مگر دروغ جوکلی دي افتراحو ده জানে جوکل دا قران وعانو امداد كړل د سرا عليه په دي قومن اخرون قوم نور ابلغ من بقوره انغه ته په شهر کول فقط جاء يقننديرات له کوسل من په زلم سره زوره او په در وغ سره قال وایدي اسات دا هاقې مخانو مخو دا بل راو ایتته به چې دلی کلی د غ ل را پهیپس دا تملالوی شي لی دته بکر تاواسی لا ساه ماخام دا در چالی کلې دی اوس د کلی دي او خلکوې دا خودال کلې اوده کې بیا خلک ته بیاننینو د مور د خیټ سوځان سرهای نه وړي اوس بلاعت را. او دا دا جواب کیوس چا غي دا قران ده زنه جو کړه یا قصیده مخنوري قوله پیغمبر انزلہ الذی یرا ایرال گله دا قران آغاز یا لام را سر راکه پویږي په پټو باندې فسماوات پاسمان کیدی ولارد پزما کیری انه بهشک دا الله کان دی غفور الرحیم بهن کی مهربان بل شبہ پر ارسالت وقال و یدی مال هادر رسوله سشری دی پیغمبر لرا یا قلتوا ما جکی خوراکو دا داسنګ پیغمبر چې قرات کوي بل وه يمشي او ګرځي په لاسواق په بازارونو کې داسف پیغمبر دی نو له ضرورت په نه پیږي چې فرښتره لولا اونزل بل اعتراض لولا اونزل الیه ولن راشد تمام له كون یو فرښته به یکونه ماو چې شی د سرا نذیره ی رور كون کې بل اعتراض او یلقا یا ولن شرا ګرځول الیه د تا کنونه خزانه یعنی ولن ور کوله د تا خزانه بل اعتراض او تکونو لو یا شید را پارا جنتا نیوبا یا کول منها چی دی اخری داغینا وقال الظالمون و ای ظالمان ان تتبعونا تا نه کوي تاسو الا رجولم مسغرا دیو سلیچ جادو بیشوی دی او تاسو تمسور دی جادو ګرته به بیداری کوی جواب انظر اکورا کیفز عربو بيع ل امساالله تعال مثالونه په ظلو پهې ختا شوري پهې اونا تعاق نه لري سبي لادنې غلاري په زل داوره تويدو دا دباراکطببا لکه الذي برته چونتیغ اللا دی انشا ک چلو غواړی جاله لکه درربې تاله خیررا من ظکه ددي نه باغونه تجلی چېي کې با منتهې هل ا نههارو لاندې داغې نهولی او در بکتال را قصورن ب angle جنت کې بل الله ب angle درته دنیا کې تو غریبي بل کذبو بلکې د درو جن کې به صادق قیامت لرا و اعتننا تیار کړل د منګالې من د پاره اچا کذبہ چې د درو جن کې به صادق قیامت لرا سہیر جهنم او جهنم له مون تیار کړل اجازه اتم کله چې تو وینې دی ممکان باندې د زاله رنا اذا ارادهم کلچ دی اوینی جهنم من مکان د دزالرنا سمیو دی بوری لها اقینا تعیزا اوازنا اواز غسی اوازو و زفیراو چغی اول اول اواز پا مزمزا بیار چغي د جهنم اگه ببری اگه سوی اگه چغی اگه بوری او اذا اولقو اگه کلچو غرزو لشی منها اگه زینا مکانا زویقا اگه زیتنگ تا جهنم مقرنینا تللشی بایی پزنجرن میں تڑلی داو آواز بو کے دی ہونا لے کا پدا دے کی صبح رن مرگتا یخدے مرگرا ولے یخدے مرگرا ولے جے ختم شمہ دتا با آواز شی لا تدع علی یوم مر بلا دنن روزے صبح رن واحدن یومر گا ودع سبورن کثیرہ رو بل مرگن ڈیرو جچ سوں مرگن تے آواز ک نواز کا مرگ و کمزی مرگ و تے گڈوری پ شکل بیا سختې دي او یا خوشاله دي جنتهانو له قوله پیغمبره ازالک اایه ال دا خیرن غره دي ام جننۃل خلدل لاتیکنا وجنۃ دامش ګره وعدل متقون چې واده شوی دا فرستګارانو سره کانتلهم یودیره پاراجدان بدلېوه مسیر پارا او زیرو سیدو له هم دیره پارافیا پدا جنت کې ماغه به شاونې چغړل دي خالدینه می شوی دی کان علی ربک عبد پرستا باندې وعدن دا واده مسئولہ که سوال کوي دا غی مومنان سوال کوي الله منتجنت راکی و یوم پار باندې یاشرم چې راجمکیدی او ما وغه سو کو اصل مساله هغه بیا شرک را چې هغه رد شرک دی اسباره توحید دی و یوم پار باندې یاشرم چې راجم بکیدی او ما سوکه یعبدون چې دی عبادت کو مين دون الله ہے شوا د الله نه فقولو نووي الله تااس اصل لاته عبادي بیکو بند ګ زما اولا چې دا ک سادي اما هم زلهسبيل که نه خپله بلارري تاسو ورته ویل که نه خپله هغې بلارري دا چا بلاري کړدي قالو ب قالو اوي او غې سبحان اکه ف د ما ی کوونو یم بغیله نه نو مناسې منګ له ان نه تقده چېېولی منګه مندونې کا اللهستانه من, من او لیاڅک مددګار الله ستا س منبل مدګار نوېولئ دی درروغوي واللاکې م تاتهوم لیکن تا کو دی تاوه اابم او مشره رديته ح تا دی پورې نسو دی کرو چې کتاب الله ستا کتاب اییرکو ستا دی کو او دا خپل دنیا پوجبانه خواہشات پوجبانه مشکلشه وکانه دی قامم بورا یا قم هلاك شوي قوم, قوم بورا یا قم هلاكیدن کی دا امبور د بورو باوجود کړه منګه مجبور یم من دا رسمونه رواجو نه بدازګو چې مجبور یم ويخبري بور چاته وي بورا غچاته وي چې سروي او اغا صداقشو مرشی تی بچه تی مرشی ویده پلانی ری میخ بور شوا ویده بور شوا دیم بور بوره دی ای بورا بوری مجبوری قومم بورا یو کم حلا کی دون که فقد کذبو کم پتا ته مشرکی رو تا خطاب دی فقد کذبو کم یقینا تاسو دروجن شوه بی ما پاسکی تقولو نا چوی تاسو تاسو خوی چی دا اولیه کرام با با زمن که کوي او را رسیبا او مشرکینو تاس خود دروگ شوي تاسو تاس خود دروگ جن شوئی پدیو جبانده فا قد کذبو کم پا تاس را دروگ جن تاسو بی ما پا خبره که تقولو نا چوئی با تاسو چاولی اکرام بغی کهولی جنت تا اپیر بغی گرده که یز او پکم راشم ہوئی و دروگم ہوئی وما تست ونه پهستا استاقت من ل سرپن داړو د ذااب وال نه سرسلام نه کولو و من او چا چې شکو کو من کوم په تاسو کيڅو کې شکو کې په تاسو کې نوزه او ما رس نه د راګلی منګه قبله کا مکستانه م د مرسري نه د پې غم بران نه الله نهو مګ ب شدي ل یا تمامھا کو خوراک و يمشنو نا ګرځیدل با فل اساق په بازارونو کې و جعلنا او ګرځول موږ هغه بازار کوم با په تاسو کې بازارین د پخ د بازار فتنه امتحان دی اتشبرون چې آیا صبر کوي تاسو کنه وک ان ربک قادر استا بشیر و کې وقال الذين بعباهات على الرساله بیا پر رسالت باندې ډی غی اعتراضات وقال و هيا کسان لا رجونه چمن نه کوي د قانه د مله زمونږ علینا اونځله علی نهمللا کاته ول نه راضې منږته او نه عرب یا لی نووي نه خپل لقد د استکبرو نه داخلې شوی چې دا ډیره به مناسب وه نه هغې مخې چې کمونه جواب کوي راضې روو لقد د ستکبرو یقی نندین کارو کا تکبروکو فی انفسویم پسنک بلوکی واتو نافرمانیوک اللہ او تو ان کبیرا نافرمانیلویا نوست یو داو چلائی ارجو نلقا او اللہ لاؤنزل علینا الملائکتو او بل او نرا ربنا یا ویل منگ رب نوینو نداغی جواب مخیو کئی یومه ما پارز بان ایران الملائکتا چوبین لا فرشتی نو زیر نه خوشاله یو ماځ په داردارتبانندې لیل مجرمین نه د پا د مجرمان او فرشتې چې راضی خو په حکمت را ځي یاو کم داذا به را وړی ل چې دازه هو کمړې نه بیاڅ خوشالی بهیدله چې تاسو و فرشتې ول نه راي قولو نه اوای بې حیجره معجووره بند شي راتلل د فرشتو معجووره به بندې د سره نه د راضې فرشتې او در آقا وقتی موی چکل سکرات و موت شروع شد زنکدن شروع شد او فرشته هغه چا بدبونی رومیالون اغیر آغستی ورلا مخامکشی نده وی وی, وی قولون آوائی ده حجرم موجورا بند شد راتلو در فرشتو په بند دو سره ون دراز او سورت النفال کې مخی تیر شو سورت النفالو پندوستم اید که از د قرآن کریم در خلق حالت لگ زکر که ا چې دا سې وځي نو قرآن د عقل کټذکرہ کوله چې ساعت نغلی نو و ته یو باسي او دا مخونه او د اشګانی د چکمنن ولډبې پنځوشتمه آیت ګوره التکیوي ول او ترا از ازه توفل لذین کفرو الملائکه تو یذربونا وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحری کچره تو وینې اکه چې ساو نغلی اغینه فرشتي جه کافراندي نو وخي يضربون وجوههم دام خنا ور لټکي وعد بارو مود شګاني ودې مخ په کڼټو درځي وي او تي و شک ازاب او شکه بدمعش دنیا کې بدمایجو کوله د الله ل قانون نه چې کم نه یوزان ډډه کړو او شک ننډ اروز توما راشي ازق انك انت العزيز والكريم او شکه بدمعش سزا ته دنیا کې ډیر قدر مونه عزت او سکا مشرک بدماشتی نتیزه اللاوی و یقولونا و عبادی حجر محجورا بند شیرات لده فرشتو منگ بانی په بندې دو سره وز د مشرک عمل مثال و قدمنا او قصبو کمنگا الاما ستا عملو چکلی دی من عمل داملنا فجعلنا و بگرزو منگ آغا فبا ام منصورا خزل خورا ورا مشرک عمل سر خزل خورا جماعت جور که خزله خوره وارا لیتین جماعت جور که خزله خوره وارا مال دولت خلک و لورکی پارد داری که چی خزله خوره وارا وی خزله عمل هم خزله ده اصحاب الجنتی خواندان ده جنت یا میزین پدارد بنده خیرون غوردی مستقرن پا قراری که و احسن و مقیله و خیستری زیف و سیدو که پده و جبانده ده مقیله ده قیلولی نواتره او جنتیان چې آرام کوي نو آرام چې رسې نه د جنت تا با خوب چا کم دا خوب چې کم نه د گرمی رسې د گرمی آرام او خوب دو جنتیان جنت ته رسې دغه وخت چې کم نه نو حساب کتاب بشوي الکه لوې خطر کې خلک قرباني کوي چې څوک مالانه کسي هغه جو قرباني ټک ټو کې منزل وخت ټک ټوک کړي اې دانا ناراض نه وته ناشتي دا, نا دا کافرانو مشرکان دیب الله رسې کړی او دی با جهنم تا سوک پا دغه بانده په پا خرپوس و سوک پا مخ بانده سوک پا دغه اجنتیانو او جی صاحب کتاب کو باقی سر جو زر دغه بشه جو غرمی ازام لبل تذی اولم بی خوراک بیده ما یینی کخیری انشاءالله اللہ مانگوستاو سندسیب کی اللہی و احسن و مقیلا و یوم اپار بانده تشقق و سماو چی سیر بچ اسمان بالغمام ای او را سرا و ننزل الملائکتو تنزیلہ پر را کو دے دو سارا واغه بوجدا نزارای جدا پروگرام وې ال ملک او بادشاہ یوم عین الحق و دا روز باندې ثابت پیله رحمان د پاد مہربان بادشاہ وکانه یومان ایبداروز علل کافرینا وکافران باندې عسیره ډیر گرانه کافر مشرک باندې ډیره گرانه سختو کې وې په خلو کې وې په تکلیف کې وې ام مؤمنه فرحت خوشالو کې وې و یو ما پارد بانده سمرا سختی بیره پا کافره وراندل تلقونتی وی و یو ما پارد بانده و در رز قیمت یعود دو ظالمه چکون بلگی ظالمان علایده پخبر الاسونو بانده یقول و ایباده یا لیتنی حی ارمان دیمال را اتخستو چینی ولوی ما معر رسولی لاد پیغمبر معر رسولی سره پیغمبر پی غامبرنا سبي لاله د جهادو ځکه مزمون د جهات پهې شوور دی که صورت کې ارمان چې ما پیغمبر غامبر سره لار د جهاتې ولی چکونه بهګې په د لاسونه باندې ځان به کم دلخورري خلک چا ت خیرې کوې و په ځان اخشي زنې چکون وکې الله و و چکوونه به ځان نه کافر مشرک تخیری خیرې شو دی او په زن چکوونه لګئدارمن به بیا کوي یا وای لته ه حالاک شو بیا به و یا لته ه حالاق شما لییتنی افسوسې ما را لم ا تخز چې نوېوللی مع فلان خلليله فلانې په دوست بندې پلانې په دوستیا بندې ما نوینې ولئ کولهمنصد من نهلهحقې فهوهشي انو کا ایمان ب زوی د یدلاندې ووي جاې او البیان هناك عيد الان كل من صدقان الحق فو شهد فانوكا هر آغسوكا جتا ده حق لاري نمنكي قرآن سنتنا داستا شیطان دي داستا شیطان دخوا حق لاري نه هر چا منكري ويدا گود شیطان دي روغم نروا روغن لاسه كاروشين نده با دارمان كري لقد ازولن یقينن سي بلار کرو ما عن ذكره ده قرآن بعد ايست پزداغین جنې چرغ ماته ما ته پکې نصیحت راغلو بیان راغلو خوده ظالم دي زبلال کړو ا د افلانې نیمه ولزه کوانه غشت چې یو شیطان خونده کنه کلا کلا پکې د بنیانو م افلانې راځي او د هغه بزرګ وی کنا چې دا شیطان دې کنا دا د جناتو دا دې په غوږو بلارو سقيغ ول دا بلا توبه د باندې شپ کوا پتا برازي ته مو ته ګور شپ پکې پتا برازي جسو پر سرک دا گانده دی ولنی دردولی کنو لقد ازول لنی یعنی ذکر بادا از جانی و کان شیطانو او ده شیطان لیل انسانی دا پاده انسان خزولا خویون که و قال الرسول و آی با پیغمبر پو کامت که یا ربی ایز ماربا ان قومی بیشک دی قوم زمان اتخذو نیولو داز قران, هادل قرآن دا قران ماجورا پره خوځه وي دا به قیامت کې الله ته فریاد کی یا الله ستا قران ما بیان کړو ستا کی ته رسولو تر رسول او کې ماو بیان کاو نو زمانہ بتختیدل او زمانہ بتلل زسوکه دا به نهید فریاد پیغمبرو قیامت ته و او قال الرسول وای با پیغمبر یا ربي ای زمانہ ان قومي بشك دي قوم زمان اتخذو نولو دا قرآن هذا القرآن دا قرآن محجورا پر خود شوه ما لا ينتبه به من القول فائده ناغست دا قينا دا قرآن نفائده ناغست دا فائده ناغست دا قينا یا دا وينا دا دنیا دا پیغمبر بوي وقال الرسول آوی با پیغمبر يا ربي اروز رب ما ان نقام بيجك ديقام اتخذوا ني ولديع عز القرانه دا قران ماجو پر اخود شوے زی سار روزنا بلما دی ورتنا وکذالک دانگے جعلنا ارض الدرمغا لكل نبي د پاد هر پیغمبر ادو بندش منان من المجرمين د مجرماننا وكفى بربك الكافي درستا هادين لارخون کی و نسيره او امداد کون کی فقاللهنه او ب یا کسان ک فروج کاافان دي لو لا نله نشر رالی عليه القآنو او دبانې قرآ جملهتن واحد د تن, تن پهیوځبانې توات مثال لاو په ورکه شو نه چې داپې غمبر د کتاب دی دوله پیوځ نراتو جوابو که ذلك دازهه منکال دی تپکې سوی ل و سر چله سوورې نهبل لکهدلې دا سه ورکونا تیستا په کېسه کار دی. ما وورکوو ستا په کې کار دی الله قذا ل کو دا د من کممال دی مشر کستا په کې سکار دی په یوې وکو ستا پهې سکار جواب ل نو س بته به فعادت د دیره پاه چې کله کو منږ په دی سره زړ ستا استستا منږ مضبوط چې لږ لږ بیانږي لو مضبوتېږ دریم جواب واارت تلنا ترتیله او بیانو منګ دا په مزه معزه سره منځ د آیت کې صداقت د قران معنی شبوا او دغه درې جواب او یو کذالک ادا زمون کمال دی دریم لنثبت به د دې را پارا چې مضبوط مونږه پدې سره او ادا کزلستا دریم ورتلنا او بیان کړه مونږه د قران ترتیلا په مزه مزه باندې ورتلنا او بیان کړه مونږه د قران ترتیلا په مزه مزه سره ابن قتيبه معنا کي جدا جدا یو ايت بل ايت داس په مزه یو سورۃ بل صورت په مزه مزه باندې یا ترتیل معنا فکر فکر سره فکر فکر سره وللا چې ته پوهې چې د ايت کیسري د ايت څه وي ځکه یو رات تل نه هو بیانو دا قران ترتيلا په مزه مزه سره این کف علا عجائبه و مانه کیف علا عجائبه و مانه دا سې تر کې سره له الاخر دی عجایبات او مان باندې پويږي هپوره پوره دي ولایات اونکا انروړي دی تا یا به حجت و شبهه تن ایسو شبا او سه حجت الا جنکا مگر دارکړې مونږ تاسو ته به حقو سهې ځواب د قران نه ته ځواب کوي د استراغه سجده قشته نه وا احسن او خاسته په بیان کوي الذين كسان يشرونه کرجمه کول شي علا او جوه هم مخونو خپل باندي الى جهنم ما جهنم تا اولایک ادا کسان شر النا کار دي مکان په درجه کې وا ذل سبيله او قطع پلار بلار کې ولقد اعطينا يقينا وركلمنا موسى الكتاب موسى سلام د کتاب او جاء الله او غر ظلم اعماه اغسرها رو داو هارون سلام وزیر عمل کرے دن کار کو شرمنګ ملګر کرے غر ذولو فقلنا باسم من اذهب ازه با زید والا القام الذين القم وكثان تاكذبوا چدر جن کی بیاتنا حکم زمان فدمرناهم داسه علیه حالات میکرو لکات کسر شی لا يمكن اصلاحه کسر شی ان د یوشز ماتول لا يمكن اصلاحه چې دغه اصلاح بیا ممکن نوي دغه جوړیدل الیداسه مې تبه و برباد واقامن وحن قمنن و حلی سلام لما هر کلا کذب الرسل چه درو جنګ پیغمبران اقرقنا و قرکمن گدی وجعلنا او اکرسل من گدی لناس د پخلق آيا نشانه چه دی خلقه داشه داشه خلاب کلو اللہ و سرده چلوک و آدد نا تیار کرده منگال الظالمین و پر ظالمان عذابن عذاب علیه مادرنک و آدد نا آدیان تخویف دنیوی اقوام سابقه بنده و آدد نا آدیانا و ثمودا ثمودیانا و اصحاب الرسی و خواندن دکوی چه دی خبال پیغمبرو کوی تقویر زولو دای او حنزله امن صفان علیه السلام داغنبوه غلو قروونه نو پړه بیا نه ظله کا په منې کې کكثير را ر وک لنندا ټول ظرفف نه بیان کلې د منګالول امسااللهديله مثالونه وک لنندا ټول طببر نه حال کلي د منګت بيره په حال کول سره وله قد ت یخ ندي را لوکوو على القريلهپ کلیبانمتت چې بارانو شو پاغېبانډې مطر باران نکارا نکالو د کاوفل کوو آیا نشدی او راو نحا چدی وینی غیل را آیا نردی چدی وینی غیل را اوی برات والی بلکانو برک دیل آئی او میندر کنو شورا دو بار جون ویزار آو کا زجر ورکی مشرکی نو تب ویزار آو کا او کلچو وینی تائیت تخزو نکا ننسی دی تائی اللہ و زبا مگر پٹو کو سر تو کی پیغمبر پور بے کولے صبح وی احاظ اللذی آیا دا باث اللہ و کل د اللهلهله پې غبرو ان کا ده نې داله زونه چېواړی منګان آحتې نه د مزګاران اپلوونه لوله ان صبرنا نه که منګه مضبوط نشو شولیهپې پر مزګارانو وسوف یالهمونونه زر دی چې ف بشيدي هی نه په داسې وختې یاله لاذا با چې و من عللو چې څوک دی بلارې سبيله دلار ارا ایت ارا ایت ایت پیجنې من آسو سو کو اتخاذ چې جو کړې ده إلاو خدای خپل هواو د خواہش پنې خواہش نه خپل مددگار اله جو کړې خواہش پرسته چې پښو د سوي اغه کوي اف انت ته تکونو شی با علی پاګبان یو کې فانتا فا ایت تو تکونو شی با علی پاغبان یو پا کی لازم وار انت صبو ایت گمان کین ناخسرا کو هم چې بشک ذات پدې کې اسماون او قران او یاقلن یا پویګدی ان هم نر دی الا کل انام مگر پشان سارودی بلوم ازل او بلکی دینم لان درې دی سبیلہ پلار کې او شعر خود مالک په اشاره سره عزیز عزی لیکن دید الله په اشاره سره پاغسیلار باندې روان نشو علم ترا دلائل عقلی به طور اتمام حجت و بلند بیان ای علم ترا ایتنه پوا الی ربیکا علم ترا ایتنه ګوره الی ربیکا قدرت در خپلتا کیف امد ذل جسنن کی خوراک کړي دي سوري دا د الله رقدرت نشانه ده الله یو ګوره ولو شا او کچره غختوی الله لجالو خامخا ګرزول به دا سورې ساکنه همیشا سوری باو سوری باو نور بناو خلق بطنگ شو والا یوگوری کل سوری کل نور ثم مجالن شمسا بیا گر زوری دی منگنور آلئی پا دی سوری بانی دلیلا الدلیل سوری نور راشی نسور زیلشی ثم مقبض بیا را گوندو منگ الینا زانتا قبضا یسیرا پرا گوندو سره بیا دلیل وحواللزی اللہ غزات جالا پیدا کلې دالو کومللی پارش د باسن شپالې باند پر ده نوه او نوم خو سبات ارمم و, و جاالل نهاره او پیدا کلې در وزنون شه دپار د ګدو دپاره د ګديلو وهولله الله غذاات دی او سل رییاه چېرالیږې هوا ګانې بوشرم زیره ور کوون کې بین دی رحمتی مې د باران خپلنا نه د رحمت خپلنا نه د باران وانزلنا اور الیکم من غामین السماء دبنا مان بارن توہورا اپاک انکی اب توہور دی لنحیہ بہ د دیر پاچ جن تازہ کو منگا پدے سراب بلتم میتن اکل وچو و د دریا بونا او خلک دے اگو بو ہ شکل دچینو سارو تنسکی فسنو پیو بوکی خلک خلق تن فیدالی وانا سیه کسیرا وَلَقَدْ سَرَنَفْ وَلَقَدْ سَرَفْنَاوُ یقینن بیا بیا بیا بیا انقل دی منگا دلائل بین او پامین دا دی کے لی اذ ذکرو دا دی رپارا چنسیت والی فابا انکار کی اکسر الناس زیاد خلقنا اللہ کفورا مگر دو کفرن نکی وردی مسالی توحید نکی بیا تسلی پیغمبر تا وله ش ک چې دخواې زمنګله باسنا کا خام مخمونګ مقر کله في كل لقرتن پ کلهې نظ راره وررکون کي پهلا ت ت کافررینا تا بهدار م کو د کافررانو و جا به پهقرآ سره جدن ک كبير را جاد و او دا اغ زوه چې د یقینستخ وقتو اما مربنی یاثر زلاانو او دانګه داغه مرته به در دیسره شیده کړي شیوه حضرت بلال قرب شیر ذلانو چې پاته دو او دوه شګو په ګټو بسم الله شو دا د هغه وخت کمونه صورت دی کاټن او سخ وقت دی الله پیغمبر ته یی روز تو نشه مخه شی او د مشرکین سره په دې قران باندې جهاد وکوه وہ هو الذی الله غزاته مرجل بهرینه چروان کړي دو دریا بونه هاذا عجبن دایو دریا به فراتن خوږ دی وعزبن خوک دی فراتن مزیدار دی وا ها زادہ بل دریا بملهن مالگیندې او جا یتريخ دی یو تريخ او یو خوږه وا جعل غرذ دا بینامه پمن دې دوار کې پر ځخن پردا او حجرم محجورا پردا پټون کې وا هو الذی الا غزات خلقا چې پیدا کړی منهل مائته او بو شرابو شرن بنیا من المائده وبو ناب شنن بنیادمه وجعله نگار ذل دلل انساب ناسب و شهره و شهره و خرگنه خرگنه ځکه یاد کرا چې څرزم باندې مېن زیاتی او ډېر مینه و سره دانګ یغم نو قران دلته شهره وې بل خرگنه د मजबूतीاره د मजबूतीا سبب دی زه خوانان د ذکر وکان را بک او دی رستا قدره تعاق لرن کې و یا بدونا دی بعد کې مندون الله سوا اللان امادا چا لا انفا هم چېفی د ورکل هدي تا و ظ نقصان اورکل هدي ته وکانل دی کافر انسان علاارت بهی پهنافرمانے درخ پهباناندې ذہیره عمد کوون کې کافر مشرل کارون دکو پر کوي او دبل تا عمدد پقیي بیات صلی پیغمبر تا او حکمت در ارالی گلد پیغمبر وما ما رسلنا کا انی لکلمنگتا الا مبشرن مگر زهر کون کے ونذیرا او ير ور کون کے قولا پیغمبر ما اصلکم نقالن ستا سن علی قدیم سلبان من اجل سقم مذری الا من شاء مگر دا اغ سو کوچے خوخی ان يتخذ عدنسی الى ربی رفلطس به الى و توقل و زان اسفارا على الحي اللذي فاغ رب بانده فاغ ذات بانده جاغ جوانده ده لا يموت و, و مرد نراضي فاغ بانده و سببهو و پاك بيان و داغا و بهم ده سنا در خپل او اللهم كم ذاتي الحوي هميشه جوانده ده فاغ بانده فنا نراضي واغ ذاتنا وغارا ده دي وجناه شيخ عبد القادر جيلاني الله عليه الفتوح رباني كده اي ملعون من كان ثقته بمخلوق ملعون من كان ثقته بمخلوق ويلعن تي دي اعكاس اوجه بمخلوق باندي اعتماد دي ده, ده مخلوق اعتماد دي دعانه دي شيخ عبد القادر جيلاني الله عليه وكفى به كافر تغى الله بزنوب عباده و بقناوانو دبنگان اخفلو خبیر آخبردار و اللہ ترس محلوم دی اللذی اغالا خلق السماواتی چه پیدا کرد اسمانونا والارداز مکی و ما بینهما آج پا مند دعو کری فی ستت ایامین پشپکو لحظو که ثم ما بیاد دا خبرم و رئیس دو چه برابر شدی عرش و پرش الرحمن فسال به فسوال کوي پنندغه بنده خبيره چې خبردار دی پښت باندې فسأل فسوال کوي به پنندغه بنده خبيره چې خبردار دی امام رازي رحمت الله عليه دلان دی وای لا ينبغي السجود والتعظیم الا له امام رازي رحمت الله عليه دلان دی وای لا ينبغي السجود والتعظیم الا له ندې مناسبه کال لر سید دا او تعظیم مگر دغ الله لرا دغ الله ته تعظیم سید دا دغ الله ته اجزي انکساري دا پکار دا وای زاقیل لهم اکل چویل شې دا سید او کې للرحماني مېربان بچا تا قالو وای دی ومر رحمان شوق دی و رحمان رحمان شوق دی انسجدو وای سید او کومنګ علما او چا تا تا مرنا چي تو کوم کې مونږ وزادا هم دیتی دیل ران و فورا یعنی تیختا دا زکر اولل چې بازی او اغی رحمان پی جندو بازی اللہ پی جندو چه کم شمالی والا اغی رحمان سوگ الله اللہوی دا سفت زمان ده و پا دینم بانده دا اللہ نگوارده پا درین دا داور برکت تبارک اللذی برکت چونگی آغا اللہ ده جا اللہ چه گردو لی فی پاسمان کې من که برو یا قلاگانی دا پیر دار فرشتو و جعل فیا گرزول پریسمان که سراجن دیوار و قمر منیره آسفو می رنائی ورکون کې و دیتو گوره داچا کردی بل دلیل و هاواللزی اللاغ زادت جعل اللیلہ چه گرزول نشپاو النهار او رضو خیل فتن یو بل پسی شپراشی رس نشپیس پامای او دروز انوارت لیمن د پار دچ اراده چې را دی کړی د کرا چې نهیتالی او ارا د شکره دکړی شکر کوزار آي د د دی دلیل نه به مطلب والی وای بعد او رحمن صفا د مومنونه نهذکر کوي وای الرحمن او او بند ګاند د می نبانهبات چا کساندي ییم شوونه چې ګردي اول ارې پم کبانې ح پجزې سره لا یم شوونهلی ف د وماسی اتین عمام قورتوي لا یم شوونهې فصادې وماسییت فص او ګناه پاره نهګرځ دی ته چې کم دی ااجې وي هاونه پجزې هانا دانه چې په مذاو په مذاو په مذاو وای ځخواو به عمل او کله چې باس کې ناپې سره قالو و غ تا سلام خبرې روغی سلاما خبر مضبوط مضبوطی د قران و د سنت ا یعنی چې تابع ده ماوی کیسی وته شروع والذین کسان یبیتوناش پتیری لربهم د پادر خپل سجدا سیدا کون کی وقیامه اول اعلی اللہ تزار کی حدیث کی مرادی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ اغه فرمایي چا چماس و تن دور کا تن پر کرمن زبسی له که جو طولش پای باده دو سو مراسانه دا زکر سو جدن سیده کون که و قیاما اولاری مونس که اخصوصا پر زبانده نوافل پا پر زبانده ذکر از کار سو چند راغی اللہ بدلی ورکی نو پا دیرمزان که ارچا احتمام کدی د دا نوافلو دارنگی دا منزو او نور چې د غ سر ماتې د غې پوره خال نو په کا چې رمزانې منږه ای د خلیلو س دا رنګې رمځان کې اعتقافم کوي داې عبت دی دا لاتهجزره نه داشته خو په دا محلهې یو کس محکې ی جمماتې یو کس اتقااف کو پوره شو د ټولو غه خل شو او کا محله یو قسم نه کاوه یو جماعت خالی پاتې شو نو ټول محله ګوننګارل ټول ګوننګارل بهم دا دی چې هټه کافو او هغه جماعت کې غوړنه چې الټرې زمې مونسکيږي چې کمځه کې زمې مونسکيږي الټه په کار دی درم کچر زمې مونلې نو چې ااده کې کم از کم پنځه وخت مونسکيږي پنځه وخت نماز الټه کوي نو اعزه کی اعتکاف صحیح ده اعتکاف روزه نندا یعنی شلم ورو جه د مازګر مانځنه روز تو او نور د پریوتونه مخ کی, کی نسته پکاره دا د اعتکاف روزدا بیا د اعتکاف نور آداب او چس صدقه اصولی احکام دی یو دا لري چې اعتکاف جماعت یو مخصوص دی مخصوص دی زنانه نشتی نفل که تلاوت که ذکر ازکار که نو که صادر پارده کلی زن نه مخصوصه نه ام خدا کنوی کلی نه ام سخرج نیشته او که کلی وی نه ام خدا ده زن ناستی دارنگه داغی ده دا پارده چه دنیای خبره بنا که جمعات که چه کم ایسا ده جمعات سره ده اغیقی بای که جمعات که سره خود ده جمعات نه بار ده منز پینه او لان دو بغیر څخه ورواړو لا اعتکاف ماتې کی خرابېږي اره تبنځه افا داغه د جمعات نوبار نه زی جمعات نوبار وطن نشو کيامند بار ل بغیر سده شری اوذر نه نو اعتکاف او خرابېږي ها حاجت انساني یا جمعي منزله دي هغه جمعات کې چې می مونږ نه کی بل جمعات کې جمع مونږ نه الته دي شي خو ککرې لار کې جنازه راغلا عیادت او بیمار پر سیره غلا نکولی شو وسره او صرف د جمعه نه پدی غرض د جنازي او یا چ کم نه نه د عیادت د تپوس نشي وته دا جره د می منزله دي يا شريو ضرورت او تو او ک ولدا ما خل راغلو نه ادا کول شي او صرف د غي فنيت باندې باند وته له د نشتره د انګي با اورز د اعتکاف کې جما اغنشته قر پا جماعت اغسطل خرسول نیشتا ها که چره کور دا پارس اغسطل وی او آلی را چره داشه ناسیز با حاضرین نه او پخلی و تصرف پیلش چه داشه واخلی پلانشه خواقسیز حاضری بنا علتا کی دارنگی سه اغسطل خرسول کی کورس خرسی او دن تا پوز کی مشرده نویلشی ورده چاو پدی دا سه خرس که پا دیده تقدکه ورکه پا دوره ورکه خواقسیز ها جماعت تا ب دارنګه داغه د پاره دا کورکی بازی زنانه اغې کې نوم سیدا ځان له خپل مخصوص دی باري به ذکر اسکار وکي او نن چې کومه نماز یې ګرم ماندنه روستو ما هم د نور د پریوتونه مخ کې د هغه وخت هغه هم خبرې یا سر روزګار دا بنکې ها یې چې څوک راشي او یو د خبرې کو یو غیبت کې شروع اې ته کار چې کومه وګورې دلکه او کچره بل فرض یا بندهغه بیمار چې داسې چې خلاصې دا, دا غینه نشته او تللی او هغه بیمار شو کوټه ضرورت شو نه بس ته کف شو بیا چې قشیغه نو هغه ایتکافو د روجو سره بیا وروړي اگر روجې بنفلی یکه پرځي کو روجې کې لړ نو هغه نفلی روجو سره بها ایتکافو واپس کومي هغه را ګرځي د دې وجنه دا له ای تکاف ده پارچ کوم دینو احکام نورم زیاتی همغ ضرورت اقینه چ کوم نه هغه وی چې تکاف غی سره معاتی کی یا مکروه کیږي خبره بنه کی جماعت کی د جماعت نه بار وزینا او دنیوي فضول خبره بنه کی ذکر اس کارو بکی منز نوافل او د قران تلاوت دا, دا غیر اخر پارچ کوم نه اقداق دي الله دې دوی سو جدا و قیامت والذین کسان یقولون چه ویغه د منگا اسرفوا علی الناس ومنعوا عذاب جهنم عذاب جهنم اسرفوا علی الناس ومنعوا عذاب جهنم عذاب جهنم ان عذابها بشک عذاب داغی کان قرامہ دی تاونی ان بشکدا سات نہ کار دی مستقرن زه پوسی دو کی و مقام او آرام کی جهنم ثخذیر والذین کسان اذا انفقوا کله چې خرج کې دي مال لم يشرفوا مزيات نه کوي ولم يقتروا او کمه نه کوي وكانه بين ذلك اې په منځ دې کې قواما برابر احسان نه کوي نکمې کوي او مزياتي کوي بلکې برابر جکمه هغه کوي عبدالملک او عمر ابن عبد العزيز رحمته الله علیه تا لور ور کړو چې بلار کور ته لړل نو وتې څنګه چلې اسطح خرچه سور ده، سور خرچه کئی ناغی و تاوی الحسنتو بین السیعتین الحسنتو الحسنتو بین السیعتین وینی کی دعا پامید ادواؤ گناونو کئی ناغی و پویدل پتا قبان لی دیتا اشاره وان سمتلم لم یسرفو و لم یقترو نازیاتی کئی نکامی کئی نمینسکینی کئی سران میان روی میانہ رو خارچو دای چی کم نه نکو تاسو په دغه سره به جواب ورکو ندانہ ا دو رمضان چې کم نه نه ځان تړینا چې د کور مې هم سه مومینا مېګې بګم سه مومینا وړی تینا نو راو نه تړی آ طالبانو نو یو طالبو نه هغه تل طالبې کولا ندان له خارک له خام مخه سهوسی نیاسر غړی یوړي ودن سره سوچا نا بزنسر یو په وړی نا به استعمالولو نه دی پاواله دی سیرواله ته ته پوس کو نه سیرواله زرق لاچ کړو پاواله سره ناغه د پوس د کیوالې څنګه چللې وي ما خو خړل نو ته تا څنګه خوړل وي ما خو بګرمول لوخې ته میراله لو اخړل باندې بس وي ما سره پاو کېشته دی ښه دا تو سره سکی وي زه ځکه جنورای راواله ما نو دې تاسو په پټه کې کوم ننونه سم په دې پټه نو ښه بیا دا وینې پلاتري پکې کلانو نو بل درې مونږه ګټه کچن وړای پکه دنه پروزي کارې دنه وړه پر ت بیا سره چل کوي نيته سره سره بیا ني خوې خرمه کنه ښه نابل وته وی ما سره کو ما برا پال کور کې سوړنه کړی دی دنه وته ډوډۍ خیم داتې ها داسي یو داسي ښه چې دوه د ځانې لا دغ کوړوي د خرج نکومه او اصراف خشي نري کور کې چې کمن ما کې غریب دا ن نهمومي دومره بهم لاس نه تړی که نه ا ډیر پراخمه الله لام يصپو زیات نه ولا یقرو او کمی نه کوي کانه بیا نه ظکه په میدي کسان لا ی دوونه چې نه الله الله سره الان آخر م ولا لا يقتلون النفس التي و نوجه نفسنا حرم الله و لا يقتلون الله إلا بالحق و مجرد مستهيش ده قتل و لا يزنون أو زنانا كي و دار مؤمن صفات تي و من يفعل ذلك و چاچه و يلقى أثاما يوز بشي بوجده كنا و نصره يوزعب زياد طول بشي لأول عذاب و در پار عذاب يوم القيامت پر قيامت بانده وخل ده بِدِي فِي شبيدي في پا وَشَرْمِنْدَا رو وشررم دا بي. إِلَّا ذل بي الب الله من مگر اسک برذل نيد تابعجد اووبستا من قنوکه امله الصالان اولو ک ف لا کااپ دا کسان ی بددل الله ربې د الله اغني کي اغه بده بوله کو بدل کي وکان الله او د الله غفور الرحیمه بهن کي مهربان ومن تابا چاجه توبه او استا او عمل صالحان اعمال وکني پینو بهشکد یتوبو باسی ل الله تا متابه او توبه استو سره اني متابه روجو دا چاجه توبه باسی چې صحیح تریکې سره توبه باسی دانا چر چردم په غلطی نه وی توبه خو دې توبه الله پر توبخه <تصال> توبخه جمعه دودنه بیا ګوره والذین کسان لا یشدو نه زوره چې نه حاضرې کی شرک تا زوره زینونو دروغه تا ینه د شرکا ډو تا وای زمرو کله چې تیریږي دی بل لغوی و به په دې مجلس مررو تیریږي کرام عزتمن دړه دا غینو کې عزتمن پادشو والذین کسان یز کرو کله چې نشه کولې شې د تابع آیات ربهم فايتنا ترقب البانده لم يخيرو نفروس دي عليها اغيتا ثم من كانوا وعميانا اولاندو واللزين اكسان ها واللزين اكسان يقولون اجوائي اغي ربنا ايربا سمنگا حبلنا نارا كمانتا من ازواجنا دبي بيان زمنگنا وزررياتنا داولا سمنگنا قروت اعين اخوال دسترگو وجعلنا اغرز منگا للمتقينة دا پای فرس گارانو اماما مشران اللہ منگر دین دار خلق مشران کی و مشری دا قرآن دا د دا دین دخوا دیتا مشری وی <coughs> زایری و سرسری مشری عباسوی آخو بننی و سبال بننی دا کسی بناستی او دا دین مشری چی دا دا همیشه را پاری و دا خوگه مشری دا اولا اکادا کسان یجزونا بدل برخاله دې یو ځوان لر غړ پتا برخاله بد دې ته باندې به ما په څوب داغه صبر او چې سوار کړو وایو لفقونا او دې کول به شي دې سلام یو ته کېږي دې سرافي يا په دجهنته ته ته تنداله او سلام او سلام سلام طرف نه سلام سلام وي د اعلی طرف نه سلام وي د فرشتورو طرف نه سلام ونبوي او دا سه بنلي وي اغه د غې هغه دن نه طف چې کوم نه نبار تهخارې پرک ب کوي نې خالی دی نفیا او شويدي پاغې کې حت دیرښایستې مستقارن او صدو کېوه مقامه پاارم کوې اولا پې غمبره ما یا او ب کوم ایس پرووان کې په تاسو دی ب کوم په تاسوه بي را زما لا لادو کوم ک چې ن را بی تاسو الله نپاضب در کولوکې تاسو ته اصلله پروان یا قوله فی غمبارا ما یعبا او بیکم سکار دی پتاسو باننی درب ربی در عذاب در کولو که لو لا دعاو کم کچر تاسو لو لا دعاو کم کچر نوی بلن استاسو غیر اللہ لرا کستاسو غیر اللہ لبلن نی ندا اللہ سکار جی تاسو لازاب در کی فقد کز زبتم پتاسرا در جن کوی تاسو دا قرآن فَصَافَ ظَرَدَ يَكُونَ چي شي بال سما عذبلزم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاس م تلك ايات الكتاب المبين لعلك باحر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فزلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مهدس اِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرْزِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَعْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهَزِئُونَ سورة الشعراء دا سورت پا نزول کی وصل ویخ دے پوزا سورت الواقعینا نازل شویره داوۃ الشراطه تسلی پیغمبرتا داوارہ صورت ات الرسول پیغمبر تسلی ور کوي په واقعاتو د میو د محکنه محکه سورہ او تعلق قیوسو طریقو سرا مخ کی صورت کې استحضا بر رسول بیان شوا مخ کی صورت کې استحضا دو پیغمبر پور بیان شوا دی صورت کې تسلیف ارکولا پیغمبر تا زکا دا صورتا دی صورت پس یو زیر اوڑو یا, یا مخ کی صورت کې استهزاء د مشرکین او مقاصد ارباعو pore کلمه د شر خبر کولا کلمه د رسالت باندې شب کولا د مشرکین او استهزاء مقاصد ارباعو pore د دې سورته تاخيف ور کول مشرکین و تا يراد عذاب د اخرتو مشیرکانه ته ورکو زکه دا سورته دی صورت پسې یاوځر اورو دریم مخک صورت کې ترغیب ال بیان شو تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا نو دی صورت په اول کې الله خپل کتاب ته ترغیب ورکاو تل کا آیات الکتاب المبین ذکر دا سورته دیسرتو سیاو دے دی راولو یا مخ کی سورته کې د مخ کانو امتونو د گمراهانو ذکر و شو نه په دې سورته کې دې امت د ګمر احانو ذکر یې کاو زکه د اسورتې دی سورۃ پسې یو ځای راوړو دارنګه مخکې سورۃ کې په آخري آیت کې وي قل ما یا بعو بكم وربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسا فيكون لزاما فقد كان ضبطم فسا فيكون لزاما تاسو د الله کتاب دروژن کو زرد چشب تاثر عذاب لازم د پدې صورت کې هغه واقعات سبعه هغه ذکر کول دې صورت کې هغه واقعات وو هغه په باغي د الله عذاب او راغلو زګه د صورتي دی صورت په سیاوځ راوړو ولا سرت په صورت کې د دلیل عقلي آغاز کړکې ا دلیل نقلي د انبيياء عليهم السلامنا دلیل نقلي د انبيياء عليهم السلامنا او تسلی ورکی پیغمبر تا په محکنو واقعاتو د انبیا او دلیل عقلی ده الله په توحید دا پکې یو ذکر کوي نور د دلیل عقلی زواجر ورکی تخیفات ورکی او تشریف پیغمبر تا اور اد شرکا اغاز کر کوم دې طریقې سره صورت روان دی او قران په صداقت باندې داغي اعتراضات شبهات چې دا قران شیب دی نو الله داغي جواب چې کم دی نه کوي دې طریقې سره صورت روان دی بسم الله الرحمن الرحیم طسین میم تلکاد غر روان آیات الکتاب المبین آیاتو نه د کتاب دی چخکار بیان شویری مبین که اشاره دی ته جکل صورت داول کراشی چې دې صورت کې دلیل نقلی زیات دی او چکه لفظ د حکیم راشی نش اشاره دی ته جت دلال اقلسي